Elkarrera gina, lehenengo unitatea, atarian, aurra etxean bakarrik bat. Eren egun eguerdean, azen olako komeriak izan genituen gure etxean. Zuenean? Bueno, gurean zehazki ez, aldameneko arenean. Ze gertatu zenba? Ba, zazpia kaldera, horren zuten dugu bizilaguna negar batean eskaileretan. Egonlazai, maitea, egonlazai. Eta? Atera ginen eskaineretara, eta antzagoen emakumea, erosketa poltsak lurrean zituela, etxeko atea itxita zuela, etxebarruan zegoen hiru urteko alabari izketan ari zitzaio negar malkotan.